Liszajtjaj a malmot, szerelem a csókot. Szerelem, szerelem, átkorzod, gyötrelem. Miért nem virágoztál minden fa Minden fa tetején, tetején szidrusfa levelén, Hadd szakasztott volt, legénylegény legény. Lám szakasztottam el is hervasztottam szerit galamb vadgalambot fogtam el is szakasztottam el is szalasztottam szerit galamb vadgalambot fogtam azt mondja minden lány egy forma, az a torma, mert van szőke barna. Azt mondja a retek, hogy kettőt szeretek, hazudik a retek, mert egy